פרק כ"ז: "בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיה מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צבריך, ושילחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בן עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, ביד מלאכים הבאים מירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. וצוותה אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה. ונתתי על האשר ישר בעיני. ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעבדו. ועבדו אותו כל הגויים, ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא, ועבדו בו גויים רבים. ומלכים גדולים. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את, את נבוכדנצר מלך בבל ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא נאום עד תומי אותם בידו. ואתם אל תשמעו אל נביאיכם ואל קוסמכם ואל חלומותיכם, ואל עונניכם, ואל כשפיכם, אשר הם אומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם, למען הרחיק אתכם מעל אדמתכם, והדחתי אתכם ועבדתם. והגוי, אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועבדו, והנחתיו על אדמתו נאום ה', ועבדה וישבה. ואל צדקי, יא מלך יהודה, דיברתי, ככל הדברים האלה לאמור, הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל, ועבדו אותו, ועמו תחיו. למה תמותו אתה ועמך, בחרב, ברעב ובדבר, כאשר דיבר אדוני אל הגוי, אשר לא יעבוד את מלך בבל. ואל תשמעו אל דברי הנביאים האומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם. כי לא שלחתים נאום אדוני, והם ניבאים בשמי לשקר, למען הדיחי אתכם ועבדתם. אתם והנביאים הנביאים לכם, ואל הכהנים ואל כל העם הזה דיברתי לאמור. כה אמר אדוני, אל תשמעו אל דברי נביאיכם הנביאים לכם לאמור, הנה כלי בית אדוני מושבים מבבלה עתה מהרה, כי שקר הם הנביאים לכם. אל תשמעו עליהם. עבדו את מלך בבל וחיו, למה תהיה העיר הזאת חורבה? ואם נביאים הם, ואם יש דבר אדוני איתם, יפגעו נא באדוני צבאות, לבלתי בואו הכלים הנותרים בבית אדוני ובית מלך יהודה ובירושלים בבל. כי כה אמר ה' צבאות אל העמודים ועל הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת. אשר לו לקחם נבוכדנצר מלך בבל בגלותו את יחוניה וליהויקים מלך יהודה מירושלים בבלה ואת כל חורי יהודה וירושלים. כי כה אמר ה' צבאות, אלוהי ישראל, על הכלים הנותרים בית ה' ובית מלך יהודה וירושלים, בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי אותם נאום ה' והעליתים והשבטים אל המקום הזה.